Bidasoa ballarako efemerideak. 19garren mendean atzerritik berriak zetozenean Europa osoan sehr zabaltizteken pandemiaren baten arriskua zeguela eta kolera morboa sate baterako beobiako mugan neurriak hartzen ziren pertsonak, objektuak edo elikagaiak beharreko osasun kontroli gabe pasa ezitezen. Prebentzio neurri horiek hartuta ere kolera morboa siarraren izurrita izantzen 1885garren urteko e, abustuan hasita Gure eskoaldean Beobiako errepidean ibai ertzean zegoen etxe batean bizi zen emakume bat izantzen sumaturiko lehen kasua. Urte bereko abenduaren 6a bitarte zabaldu zen gaixotasuna neguaren hotzak birusa, ba, hil e, zuelakoan eta eunda bat lagun e, hil ziren ba Izurrite horren ondorioz gure eskoaldean. Lino Rodriguez de Urreiztieta, Herriko Irungo, Alkate eta Oñako Baroiak jakinaz dizuen kolera gaixotasuna zuten guztien berri eman behartzela ezinbestean, bestean, 10 pezetako saria eskainiz jakinazten zutenei eta zigormeatxua eginez eskutatzen zutenei, gaixoak nontzeu den jakin ondoren gainera, kolore gorriko Z letra hundiba jarri behartzen derri gorrez, sarrerako atean, hain zuzen ere, ba, kolera gaixotasuna zuten guztien etxeetan.